Bederatzie egun Zazpio mila bisitari Mila metro karatu baino gehiago Laborantza asaloina egitaldi Ehraldoi bat dela jakina da Hortarako kontseilu horoko Eta departamentuko laborantza gambarrak Edabideak gomitatzen dituzte Egun batean iragaiterat Departamentu juntako Ekoezle eta hazleak gurutzatzeko Paradada ere Aute txieta laborantza gambarako Arduradunen zat Beren harteko argeman honak Azpimarratzeko Jean-Michel Anxolabert departamenduko laburantxagan barako lehen dakaria. Bon, Buen, puiskat, ateatzen da gauza hori saluinaren eta izaitetik edo elburutarik. Benan, enoiko, da, olako egun batzu ere bizitzi elgarrekin, gero urte guzian elgarrekin lanian hartzeko eta partekatzeko katzeko kursmoldiak. Naide larik gure laborantza kursi emendik zonbait urtean burian eta puiskat perspektibo horitan karkulak ibiliz. Hori da mamia, geroari begira, begiratu? Itzarmenak klarki e, e, agertzen ditu xail ezberdin batzu. Geroari buruz biztanda e, arrangoratuza. Benen itzarmenoren eta itzulian, bada lanbat bat zabalagoai biladena, e, parte katzeko, kusmoldiak eta partekatzeko e, Gure departamentuko laborantzaren dako, zoindiren, e, e, zaindu berdiren eta intresak edo e, gauzadez berdinak, alde batetarik, eta kusiz gauzko egunean geruauta Diru guti hau dela, bazteretan izan dain eh, departementuko eh, kontseilu lorkoraren barnean, edo baita ere akitaineko kontseilu edo staduaren partetik. Budjetak tinkiau direlakotz, berdira, budjeta horik hobeki baliatu, edo entxatu hobeki baliatziat, eta hartako harremanoren bidez, eh, Egina dira ba Fra gennuflera batzu e, diuz oma horien e, hobeki baliatzeko. Laborantzaaz ari girelarik nola eza aipa P Europako Laborantza politika azken Legoan sarxtua dena Patrick etxegarai FDa sindikateko kidearekin ere mintzatu gira aste artean Bilkura garganzitsu bat bai zuten Fdezzoako ordezkariek ministeritzako kide batzuekin eta be esneduen kasuan lo horpen batzu ukandituztela errandauku Patrick Echegarayek. Bai atzo atxaldian, eben, uh, ministeri itzanginen, bi, uh, bi gizono errekontratuitu, uh, baino okupatzen da kaletaz, behi eta arditaz, eta bestia uh, sustut eta mendie eskoldiaz, izehazen eta geniateko horretan, eta atzo hitz eman daukute, zazpi eta hamar behin, Artean dien laborariak ere, eben laguntzen ahalko ditula gula, helden urtean, 2008an, hamar behiz goiti pasatzen maira. Guai artian, eben iskiatia zen, hamar behiz peti balimazien, 2008an ez zutela gehi laguntzaregu kanen, tropa emendatzen balima urte, ez dira bazterteak izanen. Zonbat denbora ukanen dute tropa handitzeko? Eh, Bi urte, 2008an, helden urte Eta ber bon, ber uh, uh, Google esplikatu du una da. Anitzaldi 78 behi heldu sila argi tropaten basterian eta zinez laborarian sila. Laborari laboran satir BCC eta heke sila laguntzari gabe ustena hal. Eta insumitu behatu dira eta gai uh, uh, hola pastuko da lagun sagu kanen dute laborari horiek paka uxtu narreko finitu a luke e ritmo bician biltzen ziste edo nola pasatzen da beste urte unda jaben oleen eh seuganik eh uh, uh, pila eta uh, e cania zer naizazu kanen ditu orientazioak Bona, berezitasun gure departamenteko berezitasun batzu bakarri batzu dira, zeu janik uh, definitu eharko menan orientazione handien goziak bai primari dantateko dira. Pariseko shaluinian leiaketak ere garrantzitsuak dira. Eremaiten den lanaren saristatzea da eta Jean Louis Dagher uartegalasiko behii azleak badu zerjan. Hiru sarirekin itzuliko da etxerat behi bati esker En dugu Jean Louis Dagher. Behi bat be change na uhategazin dena nire sugian eten elgarrekin egiten eh, duugulan eh, azken demoraotan, eta ara, bon placer bata deia hautatua izeitia zaitiaunana egiteko eh, eta gero bizt da eh, unana detotzeraz geoz, eh, hori zu finala batia mezala da kiloretan... Eh, Irabaztia da e, inportanta honan, bon, hoi ez da usu gertatzen, eta gertatzen delaik, e, behar da de jakin e, e, gozatzen ere. E, holako behi bat, e, lanari esker daiten, eta gero bon, behar da jakin ere, modlatzen, eguk e, muzietako lanada, hemen, hemen, hemen gertatzen dena, ez da uste izan behar, azken eunotako froituo dela, e. hori... Ez lana zer da behi batekin, untxa karexatu, untxa jatekoa eh. hemen... E, behi duetekin, e, behar da, ontsa mulatu, behar da, urtian uh, lehenetik eta ondara arte, e, hasi, jasi, ontsa segitu, e, eta problema atzutu eta fite ohartu zer duen joan eztena. Egun guztietak olana da, eta egun guztietak olana ez duzulaik xeri uskigiten, ez duzuz uste izan behar bukaeran e, zerbait eta, eta eta helzen altzila. E, hola da, hoi ez da laborantza ezautzen duenak, e, male eruski, holako e, ofizioatean, e, mehesi egin uke, pixkat, gehiago, kontsiratuak izaitia, banan, bon, zena hazu. Entzuten zitu gulaik, e, ez da egunero erraz ordean laborari izaitia, eta behi askuntzan Ez, eta gehotan eki oda male uski hilabetean ez mikat beren e, izaitia bizitzeko, gioten ekeodata, hortako da igusten egungo egunean, Hainitz, hainitz, hainitz uh, hazle uzten uh, du, dutenak, eta hori, hori mako gaundia da gure eskaldian dako, gure eskaldian ba izo ez dira biziko ez hartotik edo zehialetak, gure, gure aldean hazkuntza da, eh, edo behi edo ardi edo hortai behar dugu bizi, eta hori, hori espada, espada pagatua, Ebe, egun uxiasik egokitu baserriak uh, zergatzen. Hemen saloinean jendean hitz heldu zauzu, uh, galdeak pausatziak, ez dute zautzen hemen laboraria mundua hemen ibiltzen direnek. Zer galdera mota aukanduzu bitxikeria aukanditu zeman daun? Aba, Alimaleko bitxikeria joztai uh, ikusten da gure ofizioa ez dela ez ezautu ere. Eman eh, dezagun gurea gazan bagizu xuri ta beltsa dira? Sume tegalde nazutea tacha hori naturalatu zenez ala desinatua diren holako e, gauza mezkeriatzu hon e, hor taigereango du bon baizu uh, eh urungila e, realitate tiki eh ogiro ho, hartzen e, badela lana egiteko bere ezautazen gure gure produktuak gure gure lana Eta, bon, bizten da, ez da egumatez egiten den gauza. Bon, olako gauza atzutan, olako egumat zutan, eleitia konsumatorak inere, bon, important daba. Hirulegiko eh. Daniel Dupui, agerriakoa ere, Brontzesko medailarekin itzuliko da herirat. Bere xalmentak hobetzen laguntzen du medailak. Bors garen ortean dako, eten nugu spretako biperaikin. Eta artean ukanen du medaia. Medaia horra girean ikustut, horrek salmentak uh, egizteitu. Ba, beti uh, gehiago da, eh? guretako saltzeko xalt uh, medaida ikin. Nitzatzen da jendia, eta bon, egisar xa doa saltzeko. Ara, Pariseko saloinak segitzen du, igande arte iraunen du, ez da dudarik, hemengo ekoizle eta azleek ukanen dutela lan eta bisitari.